Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الله wa salatu was salamu ala rasulillah wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Wa juhudi yake kuzalisha mali ama utajiri hawezi kujitosheleza. Lazima atahitaji kwa mwingine katika yale ambayo yeye amezalisha haikuweza kumshebisha basi itabidi afanye mabadilishano na kwa mwingine aliweza kuzalisha yale ambayo yeye hakuzalisha na yahitaji haya yalikuepo toka wanadamu kwa katika mgongo ardu. Na, wa ardhi na walikuwa watu wakibadilishana bidhaa kwa bidhaa yani mali kwa mali wanavyosema biashara ya zamani Ama barter trade na ilipoe na tatizo ya double need coincidence kwamba huyu ana mahindi na fulani ana pojo akawa huyu mwenye mahindi pengine yoyahitaji pojo Ati mahindi ili apewe pojo ule mwenye pojo hahitaji nini? Haitaji mahindi, ikawa ni shida. So nakuta ile mali kwa mali huwa ina kikomo ufikia wakati yale mabadilishano ya mali kwa mali inakuwa ni ngumu. Basi mtu anabaki na chake na anakuwa ni mwenye vigumu sana kutumia ile aliyozalisha ye kubadilisha na yale ambayo mengine anahitaji. Ndio ikaja masala ya senti ama hela zamani hiyo ikiwa ni dhahabu na fedha na tutairudilia kwa mwisho kuweza kuizungumzia senti ambayo leo tunatumia sisi inaitwa fiat money fiat money neno fiat ni neno la kilatini inamaanisha it be so yani wache iwe ilivyo kama zamani wafalme wao walikuwa wanawati call fiat royal yani mfalme kwambwa kwa jambo liwe litakavyokuwa wacheni hivyo hivyo senti hizi mtaijaribu kueleza ili mweze kuifahamu sura yake kamili lakini kwa kuipigia mfano mzuri ni kama ile story ya yule mfalme aliyefatwa na watu wake wakamvisha wakamwambia tuna ya kukuvisha ili nguo kilioho kilivaa wewe hutoonekana na mtu yeyote. Iko wapi ile joho ni ili niweze kuwa ni invisible sionekani mimi. Wanamuonesha ni hii hapa lakini kawa haionekani ile vazi lenyewe. Ile joho pia halionekani. Mfano me aka akavuliwa nguo yote akabaki nini? Uch, akaavisha joho isionekana. Kwa kuamini na yeye pia ni nini? Haonekani ikatangazwa kwa umma kwamba atakaye muona mfalme basi hui ni mpumbavu na mjinga. Basi kwa watu kuhofia hofia akitembea mfalme kwenye mji barabarani kila mmoja anamuona ni nini? Ni uche hakuva hakuvalo lote yani. Lakini kila mmoja yakhofia sijaakasema yeye yeye ni nini? Ni mpumbavu na nini? Ni mjinga. Bora nyamaze amwache mfalme afanye nini? vile vile uchi. Mpaka mwisho akawa ni mtoto mdogo akamwambia mfalme mbona uko uchi wewe? Na hizi pesa kiaasili ndio hivyo. Hakuna lolote, hakuna chochote ndani yake. Kama ilivyo ni kartasi ni kartasi lakini kwa hofu Kuto kutokukubali mfalme ni nini? Ni uchi. Leo tuwajua mfumo wa mpira twajua mfumo wa mpira ninavyochezwa kule Premier League vipi manager atakavyopanga ile timu twajua siasa za vyama zinavyokwenda wahodari sana kuyazungumzia lakini ilopuziwa na ndiyo muhimu sana watu kujua mfumo ya pesa monetary system Hizi pesa zimetoka toka wapi? Mfano tuwe jiulize swali. Kenya lilipopewa uhuru ikapandisha bendera, hizi pesa za Kenya zilitoka wapi? Hizi pesa zikachapishwa, watu wakapewa, wakawa wenye kuyatumia katika mabadilishano ya bidhaa na huduma, wakiyatumia kama ni kitu ambacho yenye ni thamani, mtu akauza shamba, akauza nyumba, akauza gari, akafukafanya kila kitu. Naya makaratasi, yametoka wapi? Lakini watu wanajua Premier League. Wajua leo mfumo Arsenal kicheza leo mfumo takaitumia Na uhodari na uhamiri wa hali ya juu. Unafaa tujiulizeni. Maswali hizi pesa zilikuja kuja vipi? za mtasi. Ama ni gani ambayo yatumiwa na serikali kupeleka hizi senti. Na ya tatu ina athari gani kwetu sisi ambayo tunaitumia masenti haya ya makaratasi Monetary policy ama sera ya senti ambayo inatumika na serikali ni njia ama mbinu ambayo serikali inaitumia sera hii Kuthibiti uchumi na pia uzalishaji ama uchapishaji ya hizi senti pamoja na ya tatu ile riba na upande wa pili kando na monetary policy kuna fiscal policy fiscal policy ni vipi serikali itakavyopanga matumizi ya pesa ambayo imekwata katika njia ya pato ya serikali ile revenue vipi ile revenue watakayovitumia hadi kakuhakikisha kuendeleza uchumi ya nchi ama leo kama alivyoeleza awali current global monetary system ni fiat monetary system fiat monetary system kila inch ulimwenguni leo kila inch ina watu inaitwa ina central bank ama benki kuu kila inch ndo unaangalia kwa zile senti na zinachapishwa ile jina benki kula ya, ya Kenya ama central bank of Kenya cbk na unaangalia kwenye zile senti kuna signature ya nani ya governor na treasury haya ni ni katika mfumo ya senti iliyopangwa ya fiat money Kenya ni wa uhuru ya bendera Haikuwa na pesa ilitoa wapi pesa 1966 keni ndei central bank of kenya cbk ikawa na governor bila deputy governor kwa jina ya dr Leon baranski ni mzungu kwa muda ya mwaka moja mpaka 1967 Ndobadai akaja governor mpya anaitwa Duncan Ndegwa na deputy yake anaitwa Ahmed Abdallah Duncan aliendelea kuwa ni governor mpaka 1982 na Ahmed Abdallah deputy governor mpaka 1984 Vipi pesa ya makaratasi Kwanza kabisa serikali kupitia treasury ama national treasury eh, hazina la taifa Inategeleza kartasi inaitwa treasury bond hai ni majina makubwa makubwa napeana lakini si chochote si lolote bali ni kartasi kama ni kartasi nalo mimi yanapewa majina ya fee legality yapigwa mastampu yewekwa samani ile treasury bond ya serikali ilioamrisha treasury kutekeleza inakuwa na coupon ama inakuwa na riba ndani yake inaandikwa ni 5% ni 10% ni 2% na miaka ya ile mkopo ile treasure, ile bond itakaye lipwa ni miaka miwili ni 20 taandikwa pale na kiwango ile senti ile treasury bond yapelekwa kwa central bank ambayo itakwenda ku mint kutengeneza ile senti. Baada zile kuchapishwa ile senti baada ya kuidhinishwa na serikali kuitoa ile certificate kama ile certificate yote nyingine certificate ya form 4 certificate ya primary living ama ya university haina tofauti. Yapewa thamani yani from nowhere baada kuchapishwa zile senti inarudishwa katika benki kuu. Benki kuu yasambaza kwa kila benki. Yale mabenki yatakuwa ni kulipa mishahara ya watu kupitia akaunti za serikali na kupeana mikopo kwa watu. Hivyo ndivyo linazozalishwa senti. As simple as that. Kartashi moja imezalisha matrilioni ya makaratasi. Serikali kaipatia kupitia sheria na katiba inaitwa legal tender ikapewa thamani ya kisheria ile si thamani ya kimaumbile kwa mbele karatasi na nini ina thamani la ni thamani kwa sababu ya kisheria na serikali ukumbuke imetoa treasury bond ili apewe senti ile, ile senti mandaka kuchapishwa yeye amepewa kwa riba Mfano serikali imechapisha bilioni moja Haikuwa na senti kabla, ikapewa bilioni moja na tarudisha hiyo bilioni moja na nini? Na riba. Swali unajiuliza, iliochapishwa ni ngapi? Ni bilioni moja Ile ya riba itatoka wapi? Hakuna. Ukweli ni hakuna. Inamaana deni tafanywa nini? ita ni mahesabu ya upepo tu hakuna njia ya pili ambayo humfumo unazalisha senti inaitwa e fractional reserve banking Mabenki pia nayo inazalisha senti ni kama ni mtambo ama mashini ya kutengeza senti vipi benki yatengeza senti mfano Mabenki yote haya na Ukapeleka wewe shilingi yako elfu ukadeposit kwenye nini? Kwa benki. Au deposit sema Bank. Itakuwa ni liability kwa benki kwamba wamekopesha hiyo pesa Na wewe unadai benki Elfu umeeka pale. Kupitia kanuni zao ya fractional reserve banking. Baiki yaruhusiwa kuhifadhi 10% ya ile pesa yako katika vault katika ile sefu yao. 10% ya elfu ni mia Ina maana anaruhusiwa kuitoa shilingi mia tisa kwa ile elfu Akopeshe Atakwenda mbio, utakuta ukifanywa nini? Wa kukokopesha ile mia tisa Atakuja mtu yahitaji tisa pigine kununua kitanda. Atakokopeshwa zile Mia tisa yule atachukua ile 900 ataenda kununua nini? Kitanda. Yule mwenye kumuuzia kitanda atachukua ile 900 naye ataita wapi? Benki. Ile benki apili sema ni Chase Bank. Chase Bank inapata shilingi ngapi? 100 usas. Ukumbuke kule wale wa kwanza Barclays Bank yajulikana amekanga ngapi? Elfu. Na inasambika kwenye kompyuta kuna ngapi? Kuna elfu ile kwa pale. Benki ya pili nayo imepokea ngapi? 900. Kwenye mashini onesha imepokea na mia tisa katika hazina yake. You are allowed only 10% katika fractional reserve. 10% inakuwa ni shilingi 90. Ataweka kwenye safefu mia na kumi atafanya nini? Atakopesha. Na itaingia katika benki ya ngapi? ya tatu ama itarudi pale pale itakuwa deposit ya ngapi? Ya tatu. Sasa deposit ya kwanza ni elfu ya, pili mea tisa, ya tatu ni ngapi? kumi Hizo ni ngapi? Takriban ngapi hizo? kitu Je, asili pesa ilikuwa ni ngapi? Se huu Benki pia inazalisha nini? Senti bila kutumia mashine ya kuchapisha. Haya ni mahesabu ya upepo mtuku hakuna hizo pesa. Kiuhakika ni hakuna. Haya mahesabu tunayopewa si niinchi na pesa fulani ni hakuna physically yani ziletwe ziwekwe hapa tuweze kuzihisabu hakuna. Na hapo yote mimi nazungumza ni ile senti ile. Kartaasho leo katika deposit. Ukumbuke benki kuna nini pia. Kuna riba hizi zariba zitatoka wapi? ndiyo 19 40 o oh 30 ndani ya Amerika walipoanza 20 ya Fiat money. Hapo hapo wakabuni ushuru mwingine unaitwa income tax. Yote haya ukiangalia yanakuwa ni yenye kupeleka Kukusanya mali kutoka kwa watu ili kurikava madeni ambao Kiasili hakuna yote ukumbuke asili serikali haina senti haina hela no money toka ile mwanzo serikali haina nini haina pesa imefanywa kukopeshwa pesa kwa njia ya treasury Ford Na huyo aliyomtengezea pesa naye yote alikuwa hana nini. Hana pesa, ana printing press tu anachapisha kurbas chika. Ndio Henry Ford wa kampuni wa Ford ya Amerika anasema lao watu wangejua vipi hizi senti zinavozalishwa. Siku ya pili wangefanya mapinduzi. Si ukweli kwamba hizi senti zina maana wala zina thamani. Ni ile imani yetu tu zile makaratasi, ni ile imani kwamba nimeshika karatasi maandiko elfu, unaamini ni ngapi? Ni elfu, lakini wallahi si chochote, si lolote. Ni karatasi kama karatasi yoyote. Sasa we piga mfano. Hii mikopo ambayo mabenki yanatoa ikafika ya mzunguko ile. Benki imetoa ile pesa atakayefanya nini? Irudi umma ishindwe kulipa. Ujue ndio mwisho ya ile nizamu sasa. Losikia kuna recession, kuna mporomoko wa kiuchumi, kuna hyperinflation, pesa inakuwa sasa thamani, pakaachapishwa noti moja ni bilioni. Hivi ndivyo inavyozalishwa senti Hakuna njia nyingine. Ama athari yake kwetu sisi kama mjtama na watu mojawapo ni price inflation. Kupoteza nguvu ya ununuzi ile cent Twaona hata wazee wetu watashuhudia hapa kwetu watatuambia zamani ukipewa mshahara shilingi ni pesa ile yatosheleza na nyumba masarifu Leo laki pia haifanyi nini. Haitoshi ile nguvu purchasing power ile senti inakuwa inaanguka ndio inaitwa price inflation Na hii watu wanajua kwamba pesa unapoteza nguvu yake ya thamani haina ile capability ya storage of value so ni suicide kuna ile tabia watu weka mabenki nyumbani wahifadhi nini hiyo ni susa ilikuwa humfumo kwa sababu kile ukika ukumbuke na nguvu yake yafanya nini yapungua yale makartasi ikiwa alikuwa mwaka jana laki aweza kunua shamba pengine mwaka haiwezi ongeza tena 10000 so inisusa katika huu athari yake nini yapelekea watu kuwa na fikra ya haraka sana katika biashara watu wanataka biashara ya maji kwa chuvi. Yaani akiekele ya chubi kwenye maji na hapo hapo afanya ya nini? Yayayuka. Akitia investment yotaka faida ya nini? Ya haraka haraka. Watu tafuta biashara ya haraka haraka. Anza wewe tu. Utashtukia kila moja yafanya nini. Iweke mbili biashara ya tuktu kumtu mmoja leo. Kila kichochoro watu watakimbilia nini? Short term investment. Wanataka geti haraka, anataka leo nikeka lakini nanua tuktuk. Leo leoianza kuniletea elfu. Na apelekea watu kwa sababu wana vitu haraka haraka. Inatia ile appetite ama hamu ya kukopeshwa. Mikopo, watu wana kibili mabenki na benki wenyewe na wazimu na kicheo kutafanya nini? Kukopesha watu. So ile hamu ya kukopeshwa inakuwa ni nyingi Na pia kukusanya ile mapato ya haraka katika investment. Ukumbuke ile fato ukitia katika investment ile ukiwekeza ile pesa katika mradi wote ikiwa umekopeshwa wataka kukulisha ile mkopo ile principal amount wataka kulipa riba wataka kuchallenge inflation na pia wataka nini faida yako wewe ambayo ina umuhimu katika kupeleka maisha yako haya yote uhakikisho unayapata na zaidi kiwa ki, itawezekana uhakikisha ukikopeshwa urudishe ile mkopo ile pesa asili uliokopeshwa pamoja na riba ya ile senti uliokopeshwa pamoja na inflation kuanguka kwa thamani ile senti kila kukikucha na nawe pia kwa sababu wafanyabidi watakaopata nini faida yako katika maisha hali hii inafanya watu kuwa hali gani Yatia watu katika hali ya taharuki kufilisika ni dakika ukashangaa juzi alikuwa iko sawa kuamkia asubuhi ala kitu Ikizidi yadaiwa na hali kama hii yaleta ubinafsi kukithiri katika mjtama ndio naona kuna mitego unaangalia watu wana invest juhudi yao na mali yao katika mfano kamari leo kuna hii Spot pesa watu wanajishirikisha ndani yake wanataka kitu ya haraka ile real trading and entrepreneurship ile ufanyibiashara inavostahiki kununua na kupata taabu katika kununua na kupata taabu katika kuuza hiyo watu hawatakii tena kwa sababu ya challenge ya ile senti ya karatasi so muamala na suluke ya wanadamu inabadilika mmoja wapo Watu wanakuwa mo materialistic. Watu wanakuwa ni wenye wanapupa na mali licha kwamba kuna ile msukumo wa kimao mili ya ghariza lakini pia wanakuwa nakupa ya ziada. Yatia watu katika hali ya kukosa hata usingizi. Maana kuhifadhi ile investment yake. Yohufia sije kamtoka. Halali husiku wala mchana wafany biashara ya malori wa zaidi wana tracking system eh wakiangalia katika masimu yao hawalali angalia lori yake kisafiri imefika wapi lori usiku na mchana huangalia hawana raha yo hofu ya investment yake na ukumbuke sasa ikiwa pato lako haitoshelezi matumizi yako you actively, you actively becoming poor unazidi ufukara lazima uvuke kingo cha mikopo riba eh, kupungukiwa thamani lesenti lazima ya vizuizi haya kando na hayo kuna ushuru ya kusubiria yote haya vizuizi uyaruke ili uweze kuishi wewe hali hii pia kisiasa yatumiwa ya inflation na wa magharibi wa koloni dhidi ya ulimwengu ya tatu Mugabe, Zimbabwe Alivo wanyanganya shamba wazungu tukona kuporomoka kwa thamani ya senti ya Zimbabwe mpaka akachapisha noti moja bilioni hmm. Zimbabwe. Inchi za kimagharibi inaifanyia economic sabotage. Kuwanima fedha fedha za nje kwa kazi ya katika importation exportation mpaka ile pesa inakuwa thamani kabisa, yanakuwa ni makaratasi kama inarudi kwa asili yake. Na hivi currently Venezuela kuna hyperinflation pesa yao hayana thamani tena kabla hapo Brazil na Argentina wakoloni huitumia mfumo ya senti monetary system ya karatasi hizi fiat money kuendelea kukoloni koloni ulimwengu ya 3 wekashau tu sasa hivi hizi pesa za Kenya na karatasi haya aje akanyagiwe kiuchumi na ulimwengu ya kwanza super power makaratasi katafanya ni ya tawe ya kuhimili hali kwa muda gani hakigerawi hata mwezi mmoja niki kwa sababu the so called national treasury ya ulimwengu mzima hata ya Amerika hakuna senti katika hazina ya taifa ambayoweza kusarifu maisha ya watu katika ile ya kwa muda wiki moja hakuna wiki moja hakuna hawana chochote kale na ya treasury bonds hizo za kuchapishwa ma certificates hawa na lolote hata so called siju wanasemwa wanaweka foreign currency siju nini yote forex hakuna kitu Hivi sasa kitokea kitu zitolewa pesa katika treasury haiwezi wa Kenya hata wiki moja Wish. kwa sababu biashara ya haraka haraka ya maji kwa chumvi hakuna S sio nyingi watu wanakimbilia kufanya holding kurundika mapesa lakini kurundika hapa si kuweka nyumbani kuweka nyumbani inakosa thamani kila kupita wakati wanafanya nini wanaweka katika mabenki wanarudisha katika mabenki fixed deposit accounts watu wenye senti mingi lakini hakuna miradi ya haraka ya kumletea senti anayerudisha katika benki melki atachukua senti itaweka kama deposit wa fixed deposit kila mwaka atakw ile pesa inazalisha pesa basi na ule mtu mwenye senti kufanya kazi yeye lala amka mwisho wa mwaka senti yake mezidi kama magic unaona magic eh ile macho ile pesa kimezid mwisho wa mwaka athari yake nini ile circulation ya pesa katika mchita kama hakuna liquidity unakuta kila mfuko ya mtu nini? Kavu. Hakuna senti. Sasa ulazimika ukitaka senti uende wapi? Ukakopesha. Ukikopesha ni ulipe mkopo, ulipe riba, kuna inflation, kuna tax, kuna license, kuna vitu vingi. Yote yavuke na upate faida yako. Yaani Zamani watumwa ukichukua mtumwa wewe ni utampa nyumba na umpe nini kula Watumwa sikuizi ya zamani yetu wewe mwenyewe ujenge nyumba na ujilishi Afadhali mtumwa zamani wakati ya Makuraishi alikuwa akipewa makao kuishi na akipewa chakula wa sasa wewe ni mtumwa na utafute nyumba mwenyewe na utafute chakula na hizo gharama mtetabu kama tulivotoleza mapema hapo. Hali hii uzalisha ufukara ya kubuniwa tu, wanasia kweli. Huu na ushuhudia leo. Si kweli. Utajiri upo lakini usambazaji hakuna. <coughs> Hali inapeleka watu katika age of the corner yani mwisho ya yani paka wanafanya watu toa mahuduma ya ajabu ajabu kama sema alivotangulia al alfahisha uchafu umezidi si swislamu tunaifahamu kwani uchafu lakini katika mfumo nini ni huduma ambayo inalipwa infact America yasifu kwamba mwanamke kujipamba na kujiuza yaongeza ushuru katika nchi kwa sababu bila mwanamke lazima atabaki yeye anataka kubakia ni nini? Yawfutia ni mrembo na kuvutia lazima afanye nini? Ajipambe na kujipamba nini? Cosmetics lazima anunue. Yeye viwanda ya cosmetics. Yeye pesa hataweka. Anataka kubakia ni mrembo tu yeye, hataki kukubali kuwa ni mzee. Ndio sisa wanawake. <coughs> Ama Uislamu Kiuhakika hali hii haikubaliani naye kwamba kuna makaratasi na nyuma yake hakuna kitu uislamu ukaweka senti kuwa ni dhahabu na fedha ambao golden silver by metallic yana thamani ya kimaumbile ukikewa dhahabu hapa na makaratasi ya Kenya utawacha makaratasi utabeba dhahabu nakumbukeni Hivi sasa ni ya wa magharibi wanazidi kukusanya dhahabu katika hazina yao ikiwa ni Italy ikiwa ni Netherlands ikiwa ni USA ikiwa ni Russia ikiwa ni Germany je hawaamini makaratasi yao wenyewe wanaona yanafikia kikomo sasa hivi Hivi ndivyo ni kwamba yanafikia kikomo mambo yao Uislamu ukaharamisha kurudikwa kwa mali watu kuficha mali ama kuweka katika fixed deposits kama alivosema Allah subhanahu wa ta'ala kwa sura tauba aya 34 wal ladhina yaqnizuna aldhahaba wal fidda walaynfiqunaha fi sabilillahi fabashirhum bi'adhabin ya wabashiria adhabu kali watu wenye kurundi na katika uislamu lao utume ya kiislamu itatabikishwa ile kurundika ni mtihani ikiwa mali yako imepita kiwango cha nisabu mshrua mwaka 2.5% ya zaka itakatwa so kurundika ni vigumu katika nidhamu ya kiuchumi ya Kiislamu na ni haramu ambayo inahitajika ikiwa mtu atafanya bila ataadhibiwa atachukuliwa hatua na serikali mali nafakuusambazwa na njeni ni nyingi ambapo Uislamu niweka katika usambazaji wa mali so tunaangalia leo kukithiri katika uchoyo ku katika husuma na husda na kila aina ya bala ni kwa sababu ya mfumo ya senti monetary system leo taangalia mtu anasema bwana mimi hata si labda labda na hasuda sijui na aini sijenda kasomewe na ustadi shida si aini wala husda ni huu mfumo ni mchafu shehe usijisumbue na hawatapenda kusomea rukia fanya kazi tuweze kurudisha uislamu ili uweze kutabikishwa na hali hii itabadilika ju chini wala si kwa muda bali kwa hapo na hapo insyaallah Allah wabarakatuh wow.